Bara ni, musika kontuak hartuko dugu izpide datozen minutuetan argu saioan e, sa Herri musikaren txokora joko dugu, paraje zora garrila, museo Zoragarria. Eta e, Udaberreko kontzertua ospatuko dutelako e, bihar gurean da Herri musikaren txokoko, orkatz, kaixo egun hon? Kaixo egun hon? Zei mozando? Ongi, ongi bai Bai, e, oso ando? Ui, alko ba. platu biten nazi Onorrat bueno, zer da udaberriko kontzertu hontako bueno, ba, antolatu zutena? udaberriko kontzertuakoe antolatugu, eh, bueno, eh kontzertu guztitan, ez dakiz dakizuten, bi talde edo ekartzen zugu belli uh -huh. musika jotzen duten bi talde eta hontakoan eh batetik an izango ditugu Amari Beltrán ta Fernando Jalon. Si uh -huh. yo la Rua, edo, zer den edo akaldu? Bai. E, eta bere musika joaz jakina eta horik, ba bueno hemen inguruko musika eta joko digute euskal herrikoa, herri hoxakoa eta bestalde e, kampotikan edo herri musika kampuan egin baita e, ba handik anez ekarriko duguna da baiadolidetikan e, pakodiez musikari eta honek ba, pixka bat musika eta kantu sefardiei buruzko eman aldi bat, eskainiko digu Hortazgain e, Goizian e, aurrakeiz izango ja bertan, ez? Bai, oida. E, esan da. Eh, esandizuden kontzertuei udaberriko kontzertua Arratsaldian 6 herritan uh -huh. izango baina Eburdian eh aurrei behirado atolatu du guba beste kontzertu bat, kontzerto didaktiko bezala da, ba, e, pizkar musika klase, aurre e, aurrei ezautzea emateko. B uh -huh. eta hortan Juan Mari Beltran eta Fernando Jaloneko dira. Haitare e, eta ta eta ta sirolarruan inguruan edo uh -huh. ezta dian soinu tresnak piska bat ba ezautzeko e, aukera izango dute gerta hurbiltzen dian aurre eta gurasuak. E, aipatu dugu eguerdikoa e e edo goizekua, atxaldekoa eta Afari Afaria hori da. E, afaia e, konzertu guztien ondoren uh -huh. ba pixka bat Saliak e, musikarien gana dugu urbiltzeko eta haiekin neoteko aukera izateko ba, faia antolatzen dugu, hemen txen bertan kontzertua izaten da herrimusika txokuan onduan hauzo kalten, ergoingo eh, hauzo eh, elkartian, eta bertan, ba, hausen e, ba, musikariak gukatutakuan ja, jartzen txugu mailak eta ulkileak eta maiak antolatutakuan, ba, bertan afaltzen dugu musikariekin Egilea da ba afarioitan baita ere asko animatzen dela, ba gaireke soinu ekartzea eta orduan ba hoezen eh ikin e, makizute afallan animoakin eta giruekin mm -hmm. ba denak eusartzen da. Giru ez inobia. Kantatzea edo mm -hmm. soinu Hortaz gain mono biharkuaz gain aipatu eh aurten 10. urte horren ospatzen dela herri musika antxokoa baita mm -hmm. Eta, bueno, ez dakit martxuan zeharrin ituzten kitaldiak, ez dakit urtean zeharrako bat juzuten gehiopentxatu da? Gehiopentxatu da? Gehiopentxatu da, gehiopentxatu da? Gehiopentxatu da, gehiopentxatu da? Gehiopentxatu da? Gehiopentxatu da, guen izango dugu, errimusikale eskolako egunare izango dugu, egin kasliek kontzertu eman godu te, noste zel bali bertan. Eh? Uh -huh. eta, ta, bueno, gehorek gehio izango dira, bine horiek ba, antolatu ala edo emango txugu ezautzea eh? ez da kalenda jozeat bat fijatuta eta orban ba horiek antolatu abisatuko izudugu uh -huh. bai edo bai, medio, edo, bai e, prentxan bitartez edo bai, jendiai Hortaz gaina ipatzekoan martxuan nintzen Herri Muzika Eskoleen e, topaketa ez e, Herri Desperdinetakoak elkartzea politi izango zen Bai, eh, ja badia urte batzuk, ba nolazpake herri eh, musika lantzen duten eskolekin edo hartu eman abakagula hernanikuakin edo alberiteko, eh, herri osan don alberitekuakin mm -hmm. eta oizan, justo martxuan, ba, oieke torri zian, eh, gurea, eta beha gain, ba, doni bale bai, debatik eta alizaratik etorrizian, Eta elkarrekin, ba, oizen, ba, dultzaina, siro eta makina bat soinutazena, ba, gure plazan joz eh, bertako jendiak ez eh, dautzeko, ba, musika gauet. Baina, udada torrelata, zegunetan, e, fundaiteke, herrimusikan txokuan bisitatzea? Ba, herrimusikan txokua bisitatzea, e, etorliteke, asteazkenetikan larun batea, uhum. eh, e... e osoan zehar erekile izaten dugu eta udan herrai mm -hmm. e bino egun hoien barruan eta goizetikan e, erekitzen dugu 10 ordubita, eta arratsalde 3 zazbiterrita. 7 udaran Beraz udaran planpoliteingen gizeke herruinaino hurbiltuta. Hoizen hemen gainea denak ez dugu ergoin igual museuengatikan minun gehiok beste mm -hmm. gautzenan un africano estaba tal nado primeran jaten delako eta gaina modu honean eta bueno, hoiei eh orrea etorri dezkeo ba osatzeko, ba den bai herri musikan txokua edo Luberri edo Arditurri bisitatzeko aukera ere ba hortzen do eh denantzako eregila. Ja. Bueno, eta guaindikan e, informazio gehiago naidunak internetenek, webunia bakazute. Bai, Jauna. O Andria. <laughs> <laughs> e, uv3.coitza izango bai. da nuke eta herrimusika.org, Hor eh? Or sartu ezkeo ba badakazute bai e, hemen antolatzen seintugun e, ekitaldie buruzko informazioa eguneratzen e, jotegana eta jo aparte ba, hemen eh bisitak e, iteko ba zeorrutegidakagun, zenbat kostatzen den visita klase bakoitza edo Bueno eh hortikan aurreaba ja ikerketan batedo ineidhi dunantzako edo merere jakiminaña seeid dunantzako ba, hemen dakagun dokumentazio zentruare eskuraagarrido hemengo mm -hmm. liburuak eta disko eta dabeiagoa konsultatzeko jaria daude eta interneten eh, beitu licheezke ze aledazkagon eta bueno ba, ge ja ikusteko irakursteko entzuteko ba, berta etorri erko luke e, aurretikikan deituuta. Mm -hmm. Bueno, baya, esker gasko horkat, gaur gurekin izatek tikan, oi hartu bai. eta, bueno, baxen dugu batu azi, bihar, udaberekko konzertu izango dela, ziterritan, herri musikat txukoan. Bale, esker gasko zoi. Bale, baya, agur. Aio, bai. to you. Bye. Mm -hmm.